Трябва друг мироглед. Учителя прие редактора на един столичен вестник и той попита какви са причините за днешната стопанска криза и какви са средствата за излизане от нея. Средствата, които сега се прилагат за лекуване на стопанската криза, са само кръпки. Днес европейските народи само закърпват Днешният живот прилича на една толкова претоварена кола, че тя повече не може да издържи и при най-малкия опит ще се щупи. Редакторът Кое е радикалното средство за спиране на кризата и за отиване към нов живот? Трябва друг мироглед С настоящия мироглед Нищо не може да се постигне. Редакторът Държавите със своите конференции и споразумения могат ли да допринесат за изглаждане на кризата? Те могат да направят нещо, но както казах, трябва нов мироглед, нов разбор на живота, защото вън са условията, а вътре са възможностите. Вътрешно трябва да се направи много нещо. Редакторът Не смятате ли, че ще се постигне облегчение, ако се опростят всички дългове международите? Това е най-разумното. От самото начало трябваше да го направят, но днес, когато една държава няма какво да плати, какво ще и вземат? Редакторът Американските милиардери, които имат толкова богатство, защо искат тези милиарди? Това е тяхно разбиране, но то не се различава от това на европейците. Не могат да намерят изходен път, а божествените идеи чакат вътре в тях. Например, трябва да се запали огън. Вече доста кибритени котии се продават и всеки от тях би могъл да си купи такава. Евангелието е на котия. но ако знаят как да я драскат, ще ги ползва. Редакторът В България какво бихме направили, за да смекчим това тежко бреме, което тормози народа? Истината трябва да се говори на този народ. Дайте му такава литература, за да дойде до ново разбиране на живота. Идвали са вестникари при мен и аз съм се чудел, че са големи майстори да говорят истината наопаки. Редакторът Масата иска макар и малко материални блага, за да може да преживява, за да може да си почива и да има условия за живот. Нека дойде ядката на народа. 10, 20, 100 души. Интелигентни и добри българи. И ще им се кажат методи за работа. Политиците може да имат добри желания, но се не вежи и прилагат стари методи. Нашите политици приличат на този българин който работил градинарство 10 години подред и после казал, че му дотегнало, да тръгнал да търси работа, стигнал чак до Солун и се хванал да работи при един абаджия, като си казал. Това да се боде с тази игличка е лесна работа, не е като смутиката. Така работил весел и предоволен 10 дни. Когато един турски паша пратил слугата си да повика прочутия абаджия, за да му круи гащи, той бил заед и затова отпратил новия си калфа да каже, че след малко идва. Чакали го, но като се забавил, пашата се обърнал към калфата. Гледам, че си майстор. Уши ми гащи Бир Бучуклия. Онзи почнал да круи, а пашата гледал, че нищо не излиза. На нищо не прилича кройката, за това му казал. Тогава скрой ми Салтамарка. Но пак нищо не е излязло от кройката. Пашата се разгневил. Тогава поне ми скрой Тютюнева кисия и ако не можеш, ще заповядам да ти ударят 10 тояги. Също така и нашите политици не знаят да кроят като този българин. Те са дошли до тютюневата кисия и ако не могат и нея да скроят, тогава ще ядат пердах. Редакторът. Положението е тежко. Положението не е тежко. Положението на този народ в един миг може да се оправи. Не се изискват векове. Точно сега могат да се оправят всичките неразбори. Редакторът загазили са и не виждат изходен път. Ако вие, вестникарите, искате да допринесете с нещо, то решете се да изнесете истината. Тя трябва да се говори с професионализъм. Светът, в който живеем е разумен и трябва да постъпваме съобразно законите му. Изходната позиция е да имаме едни основни закони, по които трябва да се водим. Някои казват, че Господ ще оправи света и го чакат да слезе отгоре от облаците, но това е едно механическо схващане. Господ няма да оправи света отвън, а отвътре, чрез нас. Редакторът Днес чух вашата беседа и виждам тук доста млади хора, а това показва, че човечеството търси цар, но лошите материални условия спъват човека. Това е вярно, но чуйте този разказ. Един българин работил в чужбина няколко години и като се върнал, вече богат и препечелил, разбойници го нападнали и обрали. Останала му една единствена кибритена котия, която понесал във вътрешния си джоб. А било зима и като се лутал из снежната планина съвсем замръзнал, но се добрал до една хижа. Пред студеното огнище стоял един княз, който имал всичко на разположение, но нямал кибрит изъзнел. Българинът разправил как са го обрали разбойници, но като бръкна в джоба си зарадвано казал. Само кибритената котия спасих. Князът извикал: носиш ли кибрит положението е спасено? Запалим ли огъня в огнището? Тогава, каквото имам, ще го делим.